Разбиране на живота Беседа от учителя Държана пред общия Околотен клас на 12 декември 1928 г. в София Размишление върху веселието на Божия Дух Животът представлява условия за разбиране на любовта. Без живот любовта е неразбрана. Любовта проистича от живот. Който разбира живота, само той може да разбере любовта. Човек е достигнал до разбиране на любовта само чрез живота. Живота тече непреривно в човека, но понякога това течение отслабва, а понякога се е усилва. Когато животът отслабва, човек боледува. Когато животът се усилва, човек е здрав и бодър. Здравето на човека е мярка за силата на живота, който тече през него. Като знае това, човек трябва да пази здравето си. Животът функционира едновременно в три свята. Физически, в физическия, в духовния и божествения. По какво се различават тия три свята? Кога живее човек на физическия свят, кога в духовния и кога в Божествения? Да живее човек само на физическия свят, това значи съзнанието му да е отвън. За такъв човек казваме, че живее несъзнателно, като камъните в природата. Да живее човек в духовния свят, това значи съзнанието му да е отвътре. Да живее човек в Божествения свят, това значи съзнанието му да е ивън и вътре. И божествения свят включва в себе си и физическия и духовния. Ако не е готов още за духовния свят, човек изпада в същата опасност, в която се намира параходът, когато вълните проникват в него. Докато вълните го бият отвън, той е в безопасност. Проникнат ли вътре в него, в скоро време той ще опита дъното на морето. Следователно. Ако съзнанието на физическия човек прониква вътре в него, той непременно ще потъне. Едновременно той не може да живее и на физическия и в духовния свят. Това са два свята диаметрално противоположни един на друг. Докато живее за съзнанието си на физическия свят само, човек трябва да приема нещата, както са, без да се рови в тяхната същина. Защо боледувам? За да изправиш някоя своя погрешка и да научиш нещо. Философстваш ли много? Никакъв отговор няма да получиш. Защо? Защото не си готов. Може ли човек да изкара 2 килограма масло от 1 килограм мляко? Не може. Значи, възможно е да ви се отговори, невъзможно е да ви се отговори на въпроса, защо боледувате? Защо хората не ме обичат и уважават? Защото не си богат, няма знание, боледуваш. Идай нататък. Искаш ли да те уважават и почитат, стани богат, учен, здрав? На физическия свят е така. В духовния и божествения свят, обаче, отношенията между хората са други. Съвременните хора се оправдават за своите неуспехи и непостигнати желания с отсъствие на време. Щом се е родил на земята и живее във време и пространство, човек има време за всичко. Обаче това не подразбира, че от 1 килограм мляко могат да излязат 2 кг масло, т.е. в един живот обикновения човек да стане светия. Реалният живот има предвид постигане на близки цели. Целта на човешкия живот седи в правилното използване на днешните блага и условия. Утрешния ден има нова програма. Замеделецът пита, какво трябва да правя днес? Ще впрегнеш колата си, ще отидеш на нивата и ще ореш. До кога? Докато имаш сили и време на разположение. За всеки ден е определено каква работа трябва да свършиш. Жената пита, какво трябва да правя днес? Ще работиш вкъщи, ще готвиш, ще переш, ще чистиш и т.н. Колко време трябва да работи? Определено е колко време трябва да работиш и какво трябва да направиш за даденото време. Казано е. Не отлагай днешната работа за утре. Какво трябва да прави като стана от сън? Ще се молиш, ще четеш, ще работиш къщи Ако няма какво да правиш, ще играеш. Играта е почивка. Смяна на състоянието. Следователно, докато човек живее на физическия свят, съзнанието му е външно. Той има отношение повече към, външната, към външния свят, към материалната страна на нещата. Тази е причината, поради която той прави погрешки като дете. Какво трябва да правите, когато детето греши? Ще отидете при майка му и баща му и ще разправите какво е направило детето и ще оставите те да се разправят с него. Ако вие се разправите с детето, няма да му въздействате. Прилагайте този закон и към възрастните хора. Понеже те са деца на Бога, като направят някаква погрешка, не се разправите с тях, но идете при техния баща. Той ще оправи работите им без никакво влушаване. Следователно, искате ли да влезете в право отношение с физическото съзнание на тия деца, вие нищо няма да постигнете. Този закон има отношение и към идейния свят. За пример. Вие сте беден човек, имате жена, деца, но сте без работа. Търсите тук, там работа, но не можете да намерите. Децата ви нямат хляб за ядене, нито дрехи, нито обуща, нито книги. Най-после вие дохождате от челяни. искате да откраднете нещо от някъде, за да купите хляб. Като започнете да мислите, вие се ужасявате от тази мисъл в себе си и влизате в борба с нея. Не не се разправите с отрицателните мисли, които минават през вас. Оставете ги на родителите им, те да се разправят с тях. Какво да правим с глада? Идете на лозето да копаете. Пришки ще излязат на ръцете ни. Ще излязат, разбира се. Обаче за предпочитане е да излязат пришки на човешките ръце от работа, отколкото от лъжа. Това показва, че и при лъжата излизат пришки на човешките ръце. Разликата седи само в това, че когато работи, човек е доволен от себе си. А когато краде и лъже, е недоволен. И тъй. Научете се да разграничавате идеите. Всяка идея, на която съзнанието е отвън, трябва да се отнесе към съответния свят. Отношенията на нещата в света са строго определени. Всяко нещо в света има свой господар, който го управлява. Реките, горите, въздуха, светлината, макар и да се дадени за наше ползване, имат свой господар. Какво показва това? Това показва, че на земята ние сме слуги, обиколени с много господари. Положението на слугата зависи от неговата разумност. Само разумността е в състояние да повдигне човек. Щом си въобрази, че някаква голяма величина, човек веднага среща господарите на водите, на горите, на въздуха, на светлината и т.н. Как ще се справи с тия господари? чрез разумността. Ако не си разумен, ще се натъкнеш на ред противоречия и ще кажеш, че това не можеш да направиш, онова не можеш да направиш, не можеш да учиш, живота е безсмислен и тъй нататък. Не. Така не се разсъждава. Какво не може човек да направи? Не мога да се моля. Как да не можеш? Една дума «Не можеш ли да кажеш?» Като ти се объркат работите, не можеш ли да кажеш «Господи, бъди милостив към мене, загазих, не мога да си помогна». Щом си загазил, ти си попаднал в някоя река. Бог веднага ще изпрати господаря на реката да те извади навън. Силната молитва се застои от две-три думи. Ако си гладен, иди при някой свой приятел и кажи Гладен съм. Той ще те разбере и ще те нахрани. Трябва ли да му разправиш как си изпаднал в това положение? Можеш да говориш много, но многото думи са разказ или някакъв роман, без който можете да минете понеже хората са свързани един с друг, всеки човек е доволен, когато му се предостави случай да услужи на ближния си. Ако при вас ойде някой учен, радвайте се, че можете да научите нещо. Хората трябва едни на други да си помагат. Ако този, когато сте нахранили, е добър цигулар, той ще извади цигулката си и ще ви посвири. Гладът е станал причина да се запознаете с него. Като ученици, вие трябва да разглеждате живота разумно. Каквото и да ви се случва в живота, това са скрити възможности за проява на божественото в света. Колкото по-близко сте до божественото разбиране на нещата, толкова повече съзнанието ви се разширява. Съзнанието на човека представлява капитал, без който не може да работи. Ако съзнанието ви не се разширява, каквито блага, каквито и знания да придобиете, няма да ги задържите в себе си. Всички блага и придобивки, които човек може да задържи в съзнанието си, остават за вечни времена. Не може ли да ги задържи? Те са временни и сами по себе си ще отпадна. Като знаете това, вие трябва да се стремите към онези блага, които са постоянни, вечни. Те причиняват вечна радост на човека. Радостта на човека е постоянна, когато той разбира отношенията, които съществуват в божествения, духовния, и в физическия свят, и живее съобразно тя. Божественият свят включва всички придобивки и блага, които човек е придобил на физическия и от духовния свят. Тези придобивки вървят в човека заедно и на този, и на онзи свят. Като слушате да се говори по този начин, казвате, че знаете много неща за Бога и за божествения свят. Какво знаете за Бога? Знаем, че Той е любов. Какво знаете за любовта? Знаем, че животът проистича от любовта. Какво знаете за живота? Знаем, че живота представлява сбор от множество различни форми над нас и под нас. Наистина. Докато не разбере живота, човек никога няма да разбере любовта. Без живота любовта остава неразбрана. Дето е животът, там има непреривно движение. Щом дойде до любовта, човек спира движението си. Който срещне красива мума, мума или красив момък, той се спира, закласва си и започва да гледа. Дали той е професор, учител, свещеник, майка или баща, ще се спре пред любовта. Който срещне любовта, той непременно трябва да се спре, докато тя замине. мине. Любовта ще мине по край него, ще го поздрави и ще си отмине. Щом го поздрави, той ще продължи пътя си, ще отиде да свърши работата си. Който не се спира при любовта, той е изгубил едно от великите условия на живота. Най-малкият проблясък на любовта в душата на човека струва цял живот. Без нея нито богатство, нито знание, нито изкуство имат някакъв смисъл. Без любовта всичко е майя. Един поглед на любовта дава сила през целия живот на човек. Той остава завинаги паметен срещате срещата е някой старец, вече на 70-80 годишна възраст, но щом стане дума за любовта, той започва да ви разправя, че като бил млад, една красива му го погледнала така, че и до днес не може да забрави този поглед. Очите й били огън, който и до днес топли сърцето му. Той е почувствал погледа на любовта, но не я е разправил. Очите на красивата мума не са любовта, но през очите на тази мума е минал божествения пламък на любовта. Той живее в душата на човека и оттам излиза навън. Ето защо. Дето видите божественото в мъж или в жена, спрете се да го погледате. То прави нещата красиви. Турците казват, Благословение е за човека да гледа красивото в света. Съвременните хора още не разбират любовта, вследствие на което са изопачили и най-красивите неща. Тази е причината, поради която те изпадат в големи заблуждения и противоречи. Не. Срещните любов любовта спрете се и благодарете, че сте я видели. Не питайте, коя е тази красива мома или мома, коя е майка им, воято ги е родила. Каквото и да правите. Вие никога няма да намерите майката на любовта. Красивата мома и красивия мома, които срещате, са израз само на любовта. Обаче красотата не е физическо качество. Красотата не, при... не принадлежи нито на физическия, нито на духовния свят, но се проявява чрез тях. Красотата е достояние на божествения свят. На физическия свят тя трае кратко време. В духовния свят остава за по-дълго време, а в божествения свят – за вечни времена. Красотата е идеал за човека. Той се стреми към красивото в света, като към свой идеал. Красиви мисли, красиви чувства, красиви постъпки – това е идеалът на човешката душа. Красотата радва човек. Лошото за човека седи в това, че при всяко изпитание той губи радостта и силата си и казва, че всичко е празна работа. Не когато се радвате, вие сте дошли до вътрешната, а не до външната красота. Дръжте се за красивите мисли и чувства, които дават тласък в живота ви. Те са онази светлина, ония пламък, който излиза от очите на красивата мума и красивия момък. Колкото пъти и да срещнете красотата, израз на любовта. Спрете се пред нея. Не я отминавайте. Ако първия път се спрете и я поздравите, тя ще ви срещне и втори път и ще се задържи за по-дълго време при вас. Сега аз желая всички да бъдете захласнати от любовта, без да изгубите съзнанието си. Да сте готови да видите любовта, да забравите, че сте тръгнали някъде да правите зло. Например, някой тръгнал да отмъщава на брата си, но по пътя среща любовта. Красива мума, която го поглежда мило и го поздравява. Той се спира, загласва се пред нея и забравя, че е тръгнал да отмъщава. Като за нея красивата мума, той започва да мисли. Има Бог в света. Има любов. Има защо да се живее. Радост е недоволен, той продължава своя път. Каже ли, че това е празна работа, той се излага на смърт. Който отрича живота, той приема смъртта. Това е неизпешен закон. След живота иде смъртта, а след смъртта – живота. Каже ли някой, че не иска да живее той кани смъртта при себе си. Така не се живее. Така живеят само своенравните деца, които се сърдят на бащите си и на майките си и на близките си. Сърдят се, че ни им дават всичко, каквото пожелая. Защо ще се сърдите на Бога, че сте създадени такива, каквито сте днес? Едно време, когато създавал животните, Бог създал и слона, но дребно, малко животно, не е като сегашния слон. Хората го преследвали, гонили го, използвали го. Недоволен от положението си, слонът се обърнал към Бога с думите: Господи, дотегна ми този живот да ме преследват хората и големите животни. Направи ме голямо животно, че още отдалеч да внушавам страх, всички да бягат от мен. Бог чул мълбата му, му и го направил голямо, едро животно, какъвто го виждаме днес. При това положение обаче хората го използват, впрягат го на работа. Значи, като малки, вие ще имате един род мъчноти. Като големи, ще имате друг род мъчноти. И при едното и при другото положение, вие не можете да бъдете господари кой слон до сега е станал господар. Съвременните хора имат същото желание като на слона. Да се освободят от едно положение, от влиянието на дадени условия и да станат господари. Каквото и да правят. Те никога няма да се освободят от влиянието на условията, при които са поставени да живеят. Ако се освободят от едни условия... Ще попаднат по други. Колкото красивата мума може да се освободи от момците, красивия момък от момите, гладният от мисълта за хляба, толкова и вие можете да се освободите от влияние. Ама няма ли воля човек? Човек има воля, когато задоволи глада си. Докато не е задоволил глада си, той мисли за хляба, за красиви моми и момци. Като гледа на една, на втора, на трета красива мума, най-после момъкът казва – ще се ожени. Женитбата подразбира задоволяване глъда на човек. Не задоволи ли по някакъв начин глъда си? Той е осъден на смърт. Така трябва да разбирате нещата. Щом си гладен, ще влезеш в гостилницата, ще се нахраниш и ще благодариш, че яденето е било вкусно. След това ще отидеш на работа. По същия начин, благодарете и вие, когато срещнете красиви мумии и мумци, които са внесли нещо добро в душата ви, дали са ви потти към възвишеното в света. Каквато и да е красотата, тя внася нещо хубаво в човешката душа. Красотата е една от великите блага на живота. Като ученици, вие трябва да вървите в правия път, без никакви отклонения. Всяко отклоняване води към лоши последствия. Вървите по един стръмен планински път, но пожелайте да се отклоните, да вземете друг, по-лег път. В желанието си да намерите полег път, вие се закупвате някъде и с часове се лутате, докато излезете на пътя, от който сте се отклонили. През това време вие се сърдите на Бога, на и на хората, защо не са разработили всички пътища или защо са допуснали да се отклоните. Не се сърдете на никого. Вие сами сте виновни за положението си. Защо не следвахте пътя, по който бяхте тръгнали? Той беше най-краткият път. По него са минавали и много планинци. Той е изпитан път. Щом се се отклонил от правия път, ти сам се натъкваш на мъчноти, на изпитания и на страдания. За да не страдаш, ти или трябва да минеш направо през пътя, който е изпитан, или като се отклониш отново да се върнеш на същия път. Днес всички хора правят известни отклонявания, големи или малки. Лошото не е в отклоняването, но в нежеланието на човека да се изправи, да се върне назад и да започне оттам, откъдето се отклонил. За пример, някой се е родил за земеделец а става музикант. Той ходи натук там, лута се, но нищо не излиза от неговата музика. Най-после напуща музиката и става земеделец. Той може да учи музика, но не да очаква, че ще стане виден музикан. А така, като работи земята, той ще направи хубава плодна градина с доброкачествени плодове и който ми не покрай градинато му ще се спре, ще се полюбува на хубавите плодове. Като влезе вътре, ще го огости с сладки плодове от своята градина. Каква по-хубава музика от тази може да очаквате? Ако някой от вашите гости са добри музиканти, ще ви посвирят стигулката си и ще задоволят вашия глад за музика. Вие ще ги задоволите с плодовете си, а те със своята музика. Щом сте дошли на земята да се учите, вие трябва да знаете коя дарба е най-силно развита във вас и с нея да започнете. Работете първо с силните дарби и постепенно пристъпвайте към слабите. Сега, като ученици, вие трябва да се пазите от еднообразието. Учите ли се? Молите ли се? Избягвайте еднообразието. То действа убийствено върху човек. Един албанец напусна Албания, за да избяга от Боба, който навсякъде му предлага. На гости ли ще отиде, Бог ще му предложи. На гостилница ли отиде, пак Бо. Един ден решил да замине за цари град, за да избяга от Боба. Обаче, какво било отчудването му, когато още в първата гостилница, в която влязъл, му предложили пак Боб. Той гръмнал с деболвера в чинията си и избягал навън. Пазете се от еднообразието, но пазете се и от критиката. Защо трябва да бързате с мнението си за картината на някой художник? Той едва е сложил няколко черти и точици върху платното, и вие веднага се произнасяте. Ние разбираме какво ще излезе от тази картина. Нищо не разбирате. Преди всичко картината не е завършена. И тъй. Когато се произнасите за живота, казвам. Не бързайте да давате мнението си. Не мислете, че разбирате живота. Той едва сега се рисува. Велики художници, велики хора, разумни същества работят върху живота на Земята, а вие сте само зрители и слушатели. Вие сте поканени на огощение от господаря на живота, който от време на време ви поканва да вземете участие в общата работа. Приятно е на човека да работи върху картината на живота. Тази работа внася в него потик към великия, целокупния живот, а с това заедно и мисълта му закреп. Без мисъл, без любов, животът е безпредметен. Колкото по-голяма е любовта на човека, толкова и мисълта му е по-обширна, толкова и животът му е по-приятен. Ако любовта на човека е малка и мисълта му е малка, дребна. Дребнавата мисъл създава нещастие за човек. Изобилната любов ражда изобилния живот. Изобилния живот ражда великата мисъл. Великата мисъл пък прави човека щастлив. Щастието и нещастието в живота вървят едно до друго. Ако човек не е свързан с любовта, ако живота му не проистича от нея и ако мисълта му не е свързана с живота, човек не може да бъде щастлив. Той ще се намира в един мъртъв свят. Всички имате тази опитност, но не трябва да я повтаряте. Продайте тази опитност, която имате, за да си купите скъпоценния бисер на живота, който ще ви направи щастливи. Какво нещо е бисерът? Бисерът не е нищо друго, освен правилно разбиране на живота. Като не може вярно да реши задачата си, човек казва, че най-добре е да се откаже от живота. За да се откаже от нещо. Човек трябва да бъде готов да постави на неговото място нещо по-високо. Не е ли намерил нещо по-високо от живота, човек трябва да бъде доволен на това, което днес му е дадено. Той е изпратен на земята в едно велико училище и трябва да е доволен, че има възможност да учи. Ама не съм пръв. Пръв или последен, това нищо не значи. Достатъчно е, че можеш да учиш. Във всяко училище има и първи и последни ученици. Все трябва един от учениците да бъде последен, т.е. на опашката. Кой ще бъде последният? който е дошъл последен и който е с най-слаби дарби. Обаче, ако изпълни задачите на последното място правилно, един ден главата и опашката ще се съберат на едно място. Това е целта на съвременната наука. И тъй. Когато енергията отива от главата към опашката, образува се един кръг. При това преминаване на енергията се произвежда светлина. Значи, светлината върви от главата към опашката. Опашката представлява човешки ум. Той не иска да бъде опашка. Той счита за обида да бъде опашка в живота. Въпреки това, гениалните хора са все опашки. Когато говорим за някой гениален човек, няма да казваме, че той е опашка, но ще кажем, че той е гениален човек с одличено. Докато движи опашката си, животното е здраво. Престане ли да движи опашката си, казваме, че животното е болно. Докато движи очите си на една и на друга страна, човек е здрав. Щом престане да движи очите си, ръцете и краката му престават да се движат и той се дърбява. Минава замъртъв човек. Добре е човек да се движи, но движенията му трябва да бъдат правилни и разумни. Сега, дали ученикът е пръв или последен в училището не е важно. Дали е свършил с отличие или със среден успех. Не е важно. За него е важно да учи и да върви напред. Има случай, когато някои ученици са последни в училището, а първи в живота. Други пък са първи в училището, а последни в живота. Като ученици, вие трябва да учите, да разбирате предметите, които ви се преподават. Това се изисква и от обикновения ученик, и от окултния. Окултен ученик е онзи, който познава себе си, т.е. който познава силите и способностите, с които разполага. Като погледне ръката си, той може да чете. Той знае своите слабости. Той знае кое е станало причина някъде в миналото му, за да се спъне. Като знае това, той може да изправи живота си. Но същевременно ученикът знае и своите добри черти. Не само това. Но окултният ученик разбира законите на природата и живее съобразно тя. Щом се намери сред природата, той знае къде може да бутне. Той разполага с ключовете на природата и знае как да се лекува. Той познава тревите и техните Лечебни свойства. Като ви наблюдавам, виждам, че вие имате физическо разбиране за живота, вследствие на което искате да постигнете всичко по механичен начин. Не. По физически и по механичен начин ще разберете и придобиете само една трета от нещата. Искате ли да придобиете нещо повече, ще влезете в областта на духовния свят. Искате ли да придобиете всичко, ще влезете в божествения свят. Там нещата се придобиват 100 на 100. Вие сами не сте доволни от вашите възгледи и убеждения за живот. Като ги прилагате, виждате, че те не работят, не дават никакви резултати. Какво трябва да направите, за да подобрите вашите възгледи? Вие трябва да внесете повече светлина и щина във възгледите си. Като ученици, вие трябва да изучавате силите на вашите възгледи. Ако някой от вас заболее, нека приложи своите възгледи да види доколко може да се лекува с тя. Какво прави ученик щом се разболее, той търси лекар да му помогне. Едно трябва да имате предвид. Дали лекар ще ви лекува или вие сами, преди всичко трябва да знаете причината на болестта. Който не знае причината на дадена болест, той не може да я излекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Намерете причината и я отстранете. Щом отстраните причината на болестта, и самата болест ще изчезне. Ако някога сте се присмели на болестта на някой човек, тази болест непременно ще ви посети. Намерете човека, на когото сте се присмели, искайте извинение от него. Щом се извините и докажете, че влизате в положението на страдащите, Болестта ще ви напусне. В каквото и положение да се намирате, едни за други представлявате предметно учение и трябва да се учите разумно да използвате условията. Съвременните хора искат да се освободят от страданията си, да забравят своето минало. Това може да се постигне само чрез любов. Те трябва да бъдат отзивчиви към страданията на своите ближни, да гледат на тях като на братя. Когато между хората се възстановят братски отношения, страданията им изчезват. Както по-големият по по-силният по брат в един дом помага на по-слабите, така и в по-големите единици, общества и народи хората могат да спазват същите отношения. Природата балансира своите сили. Тя разполага с всички форми, слаби и силни и ги уравновесява. При това положение страданията са неизбежни. Невъзможно е човек да живее на земята, на физическия свят без страдания. Обаче има ли божествената любов в себе си, той може да бъде щастлив и в ада и на небето. Единствена тя е в състояние да организира всички сили в човека, за да ги използва разумно. Всички хора се страхуват от влияние. Ако им се каже, че някой човек е лош, че има лоши влияние, те ще се изплашат. Не. Не казвайте на човека, че е лош или че е черен, но запитайте го. Колко хиляди лева е дал за боята? Кажете му, че боята, която е на, му, на лицето му, е от най-скъпите бои. Научете се да гледате еднакво на всички хора. Като виждате злото в другите хора, трябва да го виждате и в себе си. Не е въпрос да виждате злото и да се съртите, но вие трябва да разбирате происхода му и да го изпяквате. Някой върви по улицата но бърза. Среща го един човек и се блъска в него. Първия се разгневява защо са го бутнали. Кой е виновен, че са те бутнали? И двамата са виновни. Първият е виновен, че е бързал много, а вторият, че не е внимавал. Качвате се на трамвай, бързате да седнете. Като бързате да седнете, този ще ви блъсне, онзи ще ви блъсне и ще изгубите разположението си. За да не изгубвате равновесието си, вървете пеш. Защо ще се блъскате в хората? Хората се блъскат, защото са изгубили пространството, разстоянието на което трябва да стоят един от друг. Изменят ли тия разстояние страданията? Неизбежно ги следват. Следователно. Когато човек иска да се прояви, трябва да му дадете пространство и свобода. Простор. Някой иска да пее, да се прояви. Дайте му свобода. Дайте му място на сцената и той ще излезе да пее. Ама не пее хубаво. И слушайте го без присмех. Ако днес не пее хубаво, в бъдеще ще излезе от него добър певец. Друг пък иска да чете нещо. Дайте му подтик да чете, да се упражнява. Един ден той ще излезе по-добър четец, отколкото е днес. Умните, силните трябва да помагат на невежите и на слабите. Всякога желайте доброто на своя ближен, за да желаят и те вашето добро. Един старец отишъл при един млад момък да го остриж. Знаеш ли да стрижеш? Знае, разбира се. момъкът взима ножиците и стриже, както му падне. Погледнал се дярото в огледалото, но останал недоволен. След това той отива при майстор Браснар, който устригва косата му до кожа, но трябва да минат месеци, за да израсне нова коса на тялото. Къде е погрешката? Той искал да мине без пари. Ако беше отишъл при Браснария, щеше да плати известна сума, но нямаше да става нужда да оголва главата си. Дойдете ли до такава идея? И слушайте внимателно, без да се произнасяте дали е права или не, и продължете бъде си. Както и да мисли човек, в даден случай мисълта му е права. Като мине през големи изпитания, човек казва: Животът няма смисъл. За дадения случай той е прав, но не е и в абсолютния смисъл на думата. Друг път се оженил и е нещастен в женипата си. Той казва, няма щастие в света. Прав си. Няма честни хора в света. Прав си. Този човек се е натъкнал на десетина души, които го излагали, вследствие на което вади заключение, че няма честни хора в целия свят. Обаче, като помисли добре, той сам ще се убеди в противното. Светът не се състои само от 10 души. Милиарди хора има в света, между които ще срещнете и добри, и честни, и разумни. Някой казва Яйце да хвърлиш няма къде да падне. Това са хиперболи, фигури на речта. Всъщност, нещата не са така, както се представят. Като искаш да отидеш някъде, все ще намериш място. Фигурите на речта показват, че човек понякога е наклонен да преувеличава нещата, а понякога да ги намалява. Някой казва за себе си, че от него нищо не може да излезе. Друг пък казва, че всичко може да постигне. И двете неща не са верни. Човек е дошъл на Земята да направи нещо. Следователно. Искаш ли да станеш учен, кажи в себе си. Аз мога да стана учен. Кажи и започни да учиш. Така можеш да станеш и философ, и поет, и музикан, и от тебе се изисква неприливна работа. Каквото и желание да имате. дръжте го в себе си, но не го изнасяйте пред хората. Кажете ли на някого, че искате да станете философи и говорите много за философия, тази философия ще избяга от вас. Това е един окултен закон. Не говорете за желанията си, но пристъпвайте веднага към тяхното реализиране. Като ученици, вие трябва да работите върху себе си, без да се спирате върху мисълта, Доколко сте напреднали и дели сте вече към края на развитието си. В който момент помислите, че сте напреднали, че сте станали добри? Вие се спъвате. Изкушението дебне човека на всяка крачка. Не мислете, че сте станали по-добри или по-лоши. Вие сте толкова добри или лоши, колкото и по проявите на човека са различни, но не и силите, които се съдържат в него. Някога човек ще се прояви като добър, а някога като лош. Обаче само един път в живота си човек може да се прояви като истински добър и един път като истински лош. Това се дължи на силите и способностите в човека, които постепенно се издигат до своя зенит и постепенно слизат надолу. За пример. Толстой е писал много романи, но един е романът «Война и мир». Той представлява зенита на неговото творчество в областта на романите. най хубавият роман на Виктор Юго е «Клетниците» на Сенкевич «Камо градеши. Когато някой писател, поет или музикант дойде до зенита на своето творчество в известна област, по-високо от нея не може да се качи. Тази точка представлява плод, който е завързал и озрял. Щом стигне върха на своето творчество в дадена област, писателят трябва да мине в друг. ли още в първата област, той ще се прояви като обикновен човек. Човек непрестанно расте от слава в слава, от знание в знание, от сила в сила. Мислите ли, че това, което сте достигнали е достатъчно, вие се намирате в заблуждение. Човек всякога има какво да учи. Едва сега вие влизате в ученичеството. Ако мислите, че сте стари, вие се заблуждавате. Нито сте стари, нито сте млади. Млад е онзи човек, който има правилни отношения към природата. Млад е онзи, който няма никакви противоречия, който има абсолютна вяра. Каквото се каже на този човек, той напълно вярва. Младият има само едно разбиране за живота. Той се ръководи от своите вътрешни чувства, от гласа на своето разумно сърце. Каквото сърцето му каже да направи, така постъпва. Младият казва, каквото мога да направя за себе си, това мога да направя и за ближния си. Това е любов. Старият обаче има две разбирания за живота следствие на което изпада в големи противоречия и заблуждения. Днес и религиозните, и светските хора говорят за братство, за братски живот. Братският живот представлява градина, в която има хиляди първокачествени плодни дървета. Обаче тия дървета не са израсли наведнъж. Години наред градинарът е посаждал дръвче след дръвче, докато дойде до известен резултат. Следователно, ако и вие ден след ден посаждате в своята божествена градина, душата си, светли мисли и чувства, те непременно ще израсна. Който има плодове в градината си, той не може да се разочарова, като нямат придобивки нозина дохождат до отчаяния и обезсърчени и казват Няма защо да следваме окултната школа. И религията ще ни даде същото, каквото и окултната школа. Не. Голяма е разликата между окултната школа и религията. Религията изучава остатъците на предпотопните животни, а окултната школа изучава животните в сегашния им вид както и тия, които сега се раждат. Религията е наука за миналото, а окултната наука изучава сегашния живот, както днес се проявява. Съвременните религии са остатъци от езичеството, следствие на което, като форми, те не могат да спасят света. Днес хората се нуждаят от наука да изучават живота три както всеки момент се проявява. Религията е нещо установено, неизменно, а ние знаем, че само мъртвите не се изменят. Нито растат, нито се смаляват. Житното зърно обаче, посадено в земята, расте класи и озря. Ученик е онзи, който постоянно расте и се развива. Спрели растенето му, той става Религиозен. Като влезе в църква, религиозният започва да се кръсти. Ако се кръсти само без да мисли, той нищо не придобива. Кръстът подразбира, че човек трябва да мисли с ума си, да чувства с сърцето си, да работи с волята си, с душата си и с духа си. Не впрегне ли тия си в себе си на работа, той не се е кръстил, но механически е движил ръката си. Сега носина се спират на своето минало, дали са били добри или лоши. Окултната наука не се занимава с тия въпроси. Тя изисква от човека да учи. Света и доброто и лошото имат смисъл. Лошото седи в това, че понякога злото е по-голямо отколкото трябва. Докато е на огнището, огънят е потребен. Щом излезе от огнището, той става опасен. Може да обхване цялата къща. Като излезе от своето огнище, и любовта става опасна. Когато излезе от своето корито, и живота става опасен. Живота е река, която дето мине, напоява, освежава, и изчиства. Дойде ли наводнение? И изкара живота от бреговете му. Той става опасен. Завлича растения, животни, хора. Изобилният живот обаче носи едновременно блага за всички души и помага за тяхното правилно растене. Днес всички хора се стремят към изобилие. Изобилие на живот, на мисли, на чувства. Изобилието трябва да облагодетелства, както отделният човек, така и неговите ближни. Следователно. Искате ли да се ползвате от изобилието на живота? Благодарете на Бога за всичко, което ви е дадено. При каквито и условия да се намирате? Благодарете. Що можете да учите при ти условия, вие сте ги използвали разумно. След това ще ви се дадат по-добри условия. Условията, при които живеете сега, са предметно учение за вас. Гледайте да не ги пропуснете, без да научите нещо. За всичко благодарете на Бога, без да му разправете, че сте грешни или че хората не ви обичат и Това са излишни разговори. Бог знае това по-добре от вас. Има смисъл човек да се изповядва. Но той трябва да отиде при всички хора, които е обидил, изнасилил, неправдал и да изправи погрешката си. На този да даде едно огощение, на онзи едно огощение и да се върне в дома си спокоен, с вътрешен мир и радост, с готовност за нов живот. И тъй, приложете правилото. Всеки ден да си изповядвате пред себе си и веднага след това да пристъпите към изправене на своите погрешки. Ще кажете, челесно се говори, но мъчно се прилага. Ако това не можете да направите, как бихте понесли грешките на своето далечно минало? Някои искат да знаят своите минали прераждания, за да се изправят. Те не могат да понесат и изправят грешките, на които всеки ден се натъкват, че ще изправят миналото си. Ако знаете своите минали животи, вие ще се спънете. И бъдещето може да спъне човека, както и миналото. И в бъдещето на човека има и положителни, и отрицателни възможности и условия. Като живее правилно. Човек незабелязано прониква в миналото си и го изправя. Същевременно той черта е Добър бъдеш живот. За да открие своите тайни, природата изисква от човека чистота, доволство и правилно разбиране на живота. Бог и любов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 Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 12 декември 1928 г. София.